11. fejezet A szél nem hagyott cserben bennünket, álhatatosan fújt délről. Egymástól kényelmes távolságban, ék alakban hajóztunk, középen felváltva az én hajóm vagy szumúrié. Pilagú után ő volt a legtapasztaltabb, sőt, ami a nyílt tengeri hajózást illeti, abban Pilagunál is több része volt. Nappal, amikor a szökfelezéses számítással mégis bonyolultabb volt tartani az irányt, bár műszerek nélkül is nyugodtan rábízhattuk volna magunkat az egyenletesen északnak vándorló hullámokra, mi vezettünk. Alkonyat után pedig, ahogy feltűntek az első csillagok, Sumuri hajója lassan megelőzött bennünket. A gáma tengeje az égen az Orion alfájára, a Rigelre mutat. Sokkal fényesebb sarkcsillaga van tehát, mint a Földnek. Hogy milyen sok az a tizenkét fényév, ami a gámát a Földtől elválasztja, ezt már ti sejtitek is. Érezni talán én éreztem eddig minden földi ember közül a legjobban. A Rigel azonban 500 fényévnél is messzebbről küldi kékes-fehér sugarait, ezért ugyanúgy ragyog, akár oda-haza a hideg téli éjszakákon. A tengerfiainak nyelvén a Rigel az atya köldöke, ami minden esetre furcsa anatómiai elképzelés, hiszen Habamú arca maga a fénylő napkorong, a gáma napja vagyis a Tau Ceti. Bár a mindenható atya ezek szerint naponta meglehetősen különös tornamutatványokat végez, köldökét minden hajós ismeri, és gondosan számon is tartja. Tíz nap után a szél kifáradt. Hajnalban a szokatlan csend ébresztett föl, a feszülő kötézett muzsikája elnémult. A hullámok egykedvűen ringadták a hajókat, a vitorlák ráncosan lógtak. Ha a térkép pontos, nem voltunk messzebb 50-60 kilométernél a legdéli szigettől. A szélcsendben persze akár szeresére is lehetünk volna, a hullámokon tíz kilométert sem lehet naponta evezéssel megtenni. Várunk, pilagú, mondtam. Mindenki tudta, csak két dolgot várhatunk, a szelet vagy a halált. Az emberek szeme az első napokon a hullámokra tapadt, nem borzolja el tőlünk valamivel távolabb hátukat apró szellő, de olyan olajosan simák maradtak, mint amilyen felhőtlen a kék ég felettünk. Az sem beszéltek sokat, de ekkor azt is magukba nyelték, amit eddig kimondtak volna. Szótlanul rágták az ételt, kortyolták utána a szűkem mért vizet, és tovább hallgattak hátukat a palánknak vetve volt amelyik halászott, de a gazdag zsákmány ellenére is savanyú időtöltés volt ez. Mások fegyvereiket, felszerelésüket tisztogatták, de olyan aprólékosan, mintha másnap harcba indulnának. Szalita emberei engedélyt kértek, hogy az evezőpadhoz ülhessenek, és ügyetlen csapásokkal megkerülték Hanim és Gihatri hajóját. Az evezés erőfeszítésétől azonban megszomjaztak, több vizet kívántak, így hát ezt is abba kellett hagyni. Minden ki nem mondott gondolatunk a szél és az ivóvíz körül forgott. Fél adagot számolva ugyan több mint 15 napig bírjuk, de ki tudja, mikor kapunk újra szelet? A tehetetlen kiszolgáltatottság érzése talán a legrosszabb minden megpróbáltatás között. Ha a déli homoksivatag mellett lep meg bennünket ez a szélcsend, az utolsó csapási küzdhettünk volna az életünkért. Egyszer csak vége szakad a sivatagnak, vagy ha mégsem, a partra futtatva a gályák orrát, kitámoljoghatunk a forró homokra. Mert ezek az emberek hiába nevezték magukat a tenger fiainak, semmitől sem rettegtek annyira, mint hogy a tengeren kelljen meghalniuk. Nem tudom miért van így, de magam is ezt éreztem, és megértettem őket. Minél komorabban hallgattak a hajósok, Pilagu annál kevésbé ismerte el, hogy a szélcsend legyőzött bennünket. Naphosszat a legmagasabb árboc keresztrúdján kuporgott, sovány arcából kiugró horgas orrával vén, tollát vesztett tengeri sójomhoz hasonlított. Az erőltetett nézéstől vörösre gyulladt szemhéja alatt tekintete hidegen és keményen világított. Délben lemászott, és miközben deregát ropogtatva próbálta izmaiból kinyújtóztatni az árbócon töltött hosszú órák zibbadását, leplezetlen undorral rágott egy darab frissen fogott nyers halat. Rekett hangon szitta a többieket, miért nem követik a példáját, a nyers halra kevesebbet kell inni, mint a szárított sós marhahúsra. Aztán csendben figyelte, hogyan végzem a helymeghatározás egyre leverőbb kötelességét. Egy drusta áramlás naponta körülbelül tíz kilométerrel sodort bennünket nyugat felé. A szigetek lassan éjszakra kerültek tőlünk, majd Észak, észak keletre Ha megjön a szél, kezdte közömbös hangom, mintha csak arról beszélne, hogy rövidebbre kell kötni egy kötelet. gondolnunk kell arra, Isteni Uram, hogy mire dühöngtem a nyugalmán. Hetedik napja tétlenkedtünk az egyre csendesebb hullámokon. Igaz, indulás előtt magam mondtam, hogy az út akár 25 napig is tarthat. De az emberek ki nem mondott félelme meggyötört engem is. Nem féltem, őket sajnáltam, és ez még rosszabb volt. Három nappal járunk csak túl, Erua évnegyedének felén, Isteni Uram. Nem lehet, hogy negyven napig egyetlen szellőse jöjjön. Érvelése hiába volt logikus, mindannyian éreztük, az óceán fogjai vagyunk. A roppant víz tömeg egykedvűen tűri hátán ezt a néhány szélsodort a levelet. ellenszem vagy részvét egyaránt ismeretlen emberi fogalmak a számára. Majd, ha az óceán törvénye szerint eljön az ideje, Biztosan újra megindul a szél, végig simítja a hullámokat. De vajon élünk-e még akkor? Lesz-e, aki a vitorlákat a szél alá fordítja, a kormányt tartja, éjszakánként az atya köldökének kékesfehér sugarát figyeli? A szélcsend 11. napján, vagy jobb, ha úgy mondom, mikor még négy napra való vízünk volt, ekrám hajóján valami apróság miatt verekedés robbant ki. Az emberek nem bírták tovább a feszültséget. Három hajóst egy szempillantás alatt átvágott torokkal hajítottak a tengerbe, és majdnem oda került a verekedőket szétválasztani akaró Ekram is. Sumurri, akinek a hajója a legközelebb állt hozzájuk, még a saját hajójáról lenyilasztatta azt az öt őrjöngőt, akik villogó késeikkel hadonászva gyilkolták társaikat, majd csónakba ülve átevezett, és még hármat felakasztatott az árboc alsó keresztrúdjára. Lehet, hogy ez számotokra túlságosan kegyetlennek tűnik, de szumurrinak vagy akárki másnak az ő helyében nem lehetett más választása. Ez a fajta őrjöngés ragályosabb a himlőnél is, csírájában el kellett folytani, ha még aznap nem akartunk hasonló sorsra jutni. Sumuri a két hajót oldalukkal egymáshoz kötözte, és saját embereinek egy részét átköltöztette Ekram hajójára, miközben csónakot küldött Gidálért, jöjjön, kötözze be a sebesülteket. Mikor az orvos visszajött, jelentette, hogy még ketten valószínűleg nem érik meg a reggelt. Ekram sebei azonban szerencsére nem olyan súlyosak, mint ahogyan az első pillanatban Sumuri hitte. Továbbra is el tudja látni a parancsnokságot. Másnap, ahogy Gidal megjósolta, meghalt a két sebesült, de a többi hajós már alig törődött ezzel. Hajnalban, mintha a vérengzést és az akasztott embereket kegyes áldozatnak tartotta volna, megjött a szél. Minden vitorlát felvontunk, és a hajósok reménykedve pislogtak a horizont felé, ahol a szigeteknek fel kellett tűnni. Noha jól tudhatták, hogy erre a legjobb esetben is csak a következő nap számíthatnak. A szél a legjobb irányból, délnyugatról fújt. Pilagú ennek ellenére bizalmatlanul szimatolta a levegőt. Nem jó szél, Isteni Uram! Nem értelek, Pilagú. Eddig egyedül csak te bíztál, hogy mégis szelet kapunk. Most mi bajod vele? Nem lesz tartós, Isteni Uram! Eláll majd, aztán újra megindul. Ez pedig jobban tönkreteszi az emberek hitét, mintha szélcsendben maradtunk volna. Miért gondolod, hogy ez ilyen szél? Érzem, Isten Uram! Hiába faggattam, képtelen volt ennél természettudományosabb érvelésre, de a jóslata sajnos igaznak bizonyult. Egy kettős óra is alig telt el, a vitorlák újra ugyanolyan ernyetten lógtak, mint az előző napokon. Aztán újra neki lendült, majd megint elpihent valahol a hullámok barázdáiban. A hajósok a fogukat csikorgatták, és szókincsük gazdag változatosságával nem áttalottak új meg új párhuzamokat vonni Érua és Nanur e két korban és hivatásban olyannyira különböző, de egyaránt nőnemű istenség között. Csak a harmadik nap hajnalán törte meg néhány apró feketés pont a felkelő naptól balra a vizen szétterülő ragyogást, és egy újabb szélcsend jóvoltából már alkonyodott, mikor az első szírt szélárnyékos oldalán megkísérelhettük kivetni az összekötözött horgonyláncokat, mert éjszaka közelebb merészkedni a sziklás partú nagyobb szigetekhez a hajók pusztulását jelenthette volna. Elképzelhetetlen volt, hogy ekkora szigeteken ne találjunk ivóvizet. Ezért félretéve a kötelező előrelátást, Kiosztottam a maradék vizet, már csak azért is, mert a hajósok türelme valóban nagyon rosszul viselte a szél csalóka játszadozását. Talán ez volt az oka annak is, hogy noha megbenekültünk, mogorván nézték a sötét színű sziklafalakat, a párkányokon éjszakai piherőre készülődő számtalan tengeri madarat. Másnap reggel Alig másfél órás lavírozás után már az első szigeten bővízű és tiszta patakot találtunk, de ez sem tudta jobb kedvre hangolni őket. Nem tudom eldönteni, hogy ha a tétlenség rossz emlékű napjai nélkül kötünk ki rajtuk, akkor is ilyen lebecsülő ellenségeskedéssel fogadják-e a szigeteket, de ez az érzés ott tartózkodásunk egész ideje alatt nem engedett fel. Pedig az összes megismert part közül, ez volt a legalkalmasabb, hogy új várost építsünk, nem is egyet. Nem sokáig kellett válogatnunk a legdélibb sziget, keleti oldalán nyíló öblök természet adta jobbnál jobb kikötői között. A növényzet, a part és a sziklák formája egyaránt azt tanúsította, hogy ez az oldal jó formán soha nem kap még közepes vihart sem. A nagy, nyugatról támadó szélviharokat pedig felfogják a szigetek közepén végighúzódó hegyek és fensíkok. A hat nagyobb sziget mindegyikén volt patak és forrás. Hajóépítésre alkalmas vastagságú és fajtájú fákkal teli erdők váltakoztak füves területekkel. Csak az állatvilág volt, a tengeri madarakat leszámítva, feltűnően szegényes. Bogarakat és lepkéket találtunk csupán, de ez is kedvező körülmény a letelepülők számára. Nem tudtam osztani embereim idegenkedését. Én első látásra megszerettem ezeket a szigeteket, és egyre inkább csodálkoztam, hogy miért nem vették már jóval korábban birtokukba dis hajósai. Több mint két évnegyedet töltöttünk a szigeteken, és a vége felé rájöttem, miért lakatlanok, és miért maradnak még sokáig azok. Ezen a szélességi fokon, a viharisten idejét leszámítva, ami itt hamarabb és másként kezdődik, mint Avanában, ismeretlen a tartós, egyirányú szél, keletről pedig, míg ott voltunk, egy szellőt sem kaptunk. Ritka véletlen tehát, hogy gurru évnegyedében disz felől megközelíthesse valaki ezeket a szigeteket, és hogy ez a másik hajózásra legalkalmasabb évszakban, Érua idején milyen bizonytalan vállalkozás, azt a mi esetünk is bizonyítja. Később megtudtam, hogy a diszbéliek szájhagyomány alapján ugyan egész pontosan ismerték a szigetek helyét, sőt azt is, hogy hat nagy sziget van, de hogy közülük kik és mikor jártak ott, senki nem tudja megmondani. Jellemző az is, hogy az álnok szelek szigeteinek nevezik őket. Ezt a nevet sajnos vagy nem mondták meg annak idején gurúpapjának, papjának, vagy az elmulasztotta feljegyezni. És nem akadt olyan vakmerő hajós, aki akár kíváncsiságból, akár parancsra felkeresni.